Вони не сполохали тюленів, бо нагадували легке тріскання криги в морозені дні. Сторожові тюлені залишилися нерухомими на своїх місцях. Тільки морди їх припали до криги, а з голови тоненьким струмком витікала кров. Саме в цей час обрієм показався дим, і незабаром серед плавучих крижин з'явився параплав, то наближався малий гін. За годину він підійшов на милю чи півтори до Білухи, але що то за пароплав іде майже у кільватері за Малигіним. Кривцов розглядав його в бінокль, та Криголам заступав від нього той пароплав. «Хто це може бути?» – питає Кравцов і показує своєму помічникові Зеленіну на той пароплав. «Щось невелике, в усякому разі», – відповідає Зеленін, пильно розглядаючи пароплав у бінокль. Малигін наближається, – і Кривцов наказує радистові взяти сигнальні прапорції і піднятися на бочку, що на фокс-щоглі, примітка передня щогла. Радист мусить сигналізувати Малигіну «Все гаразд, велика заліжка тюленів, полюємо, запрошуємо вас, підходьте обережно». На фокс-щоглі Малигіна, очевидно, їхній радист. Він теж двома прапорцями відповідає Абеткою Морзе Зрозумілий, дякуємо». «Підійдемо борт до борту». «Хто з вами?» – питає радист з Білухи. «Старий чорт ув'язався», – відповідь з Малигіна. Натяг на пароплав, що йде за ними в кільватері. «Пізнав», – каже Зеленін Кривцову. Іван Федорович завітав. Справді то була шхуна Ломоносов. «От старий Сітрун, сміється Кривцов. «Ніхто його не просив». Нюхом почув, що Малигін на заліжку йде. «Ну, нічого», – продовжує він, – вистачить і для нього. «Присунув», – невдоволено прискає Зеленін. «Ніби без нього не впоралися б». Тепер, коли прибули ще півтораста мисливців, почалася запальна стрілянина. Лише на п'ятий день скінчилося полювання і білування тюленячих туш. Моряки мисливці були перевтомлені але не відпочивали, поспішаючи тягати здобуті сало і шкури у трюми своїх пароплавів. Вони на кризі залишали для чайок лише гори тюленячого м'яса. В останній вечір троє капітанів зібралися пити чай у кают компанії «Білухи». З ними були їхні ревізори, примітка. Ревізором на пароплаві називається Штурман, другий помічник капітана. Його обов'язки – вести нескладну пароплавну канцелярію. Рюми Малигіна, Білуха, Ломоносова заповнились салом і шкурами. Малигін узяв 20 тисяч, Білуха – 7 тисяч, і Ломоносов – 5 тисяч тюленів. Судно наладналося йти на Мурманськ, щоб там здати здобич на салотопний та шкіряний заводи. Підрахувавши свої трофеї, капітани заговорили про Мурманськ та про готування до наступного рейсу на звіробійний промисел. Потім згадували різні пригоди своєї багатолітньої зворобійної практики. Хтось сказав ех, були б тут капітан Гагін і штурман Кар. Ті розповіли б, от у кого пригод траплялось. Де то вони? сумно промовив капітан Малигін. Не знайшла їх білуха. Мабуть, влітку тебе кривцов знову пошлють шукати. «Нічого шукати», – пробасив Іван Федорович. «Загинули. От тільки як загинули?» «Безперечно від вибуху котлів. Хоч що б там не казав Федір Іванович». «Хто, значить, загинули?» «Поки ще не доведено. Важко від розшуків одмовитись», – задумливо відповів Кривцов. «Загинули», – стояв на своєму старий капітан. До кают-компанії увійшов радист стваля. Сівши на своє місце коло столу, він звернувся до Кривцова. Дмитре Прокоповичу тільки слухав передачу радіограм з мису «Желанія» в Архангельськ. Є цікава новина. А саме... Там до берега разом із Кригою принесло шлюбку, до дном перекинуту. На шлюбці зберігся напис «Лахтак». Капітани мовчки подивилися на Валю і потім усі разом... Шморгнувши носами, глянули на стелю. «Очевидно, ви не помилились Іване Федоровичу», – сумно сказав Кривцов.